meu barato cara quando a zebra tá zoando não vem falando já ah, qual é eu só queria te desejar feliz aniversário porra cara valeu oh, oh, oh, oh, oh. É, tem uma, uma coisa presa você... aqui no meu dente que tá me deixando maluco me dá uma força vai ah você veio ao lugar certo amigão doutor martin dentista tá na área pode chegando aqui na minha mesa de exame esterilizada por favor Tô vendo nada. No lado esquerdo. Ah, oh, desculpa. Olha, só não fala de boca cheia. Ah, eu achei. Que que isso tá fazendo aqui? Feliz adversário Ah, valeu mesmo, colega. Se botou atrás do dente. Maneiro. Ainda nem tão vendendo. Olha, saca só, olha. Olha, olha. <risos> olha só, tá nevando 10 anos, hein? Uma década dois dígitos, cinco mais cinco. Você não gostou? Não, não, gostei sim. Você odiou. Ô, gente, eu devia ter dado o despertador do Alex. Esse é legal, vende como banana. Não, não, não, o presente é legal, sério. É só que já passou mais um ano e ainda tô fazendo as mesmas coisas. Fica parado aí. Anda para lá. Come grama. Agora volta para cá. Eu saquei seu problema. Podia virar advogado. Você precisa quebrar essa rotina monótona. Como? Vulta o disco, meu querido. Tira esse pijama. Não pensa no que pode acontecer, não. Vai dentro do momento. Crie improviso. Manda ver, rapaz. Tchá, tchá, tchá, tchá. Sério? Tipo assim, algo leve. Leve? É. Tá, posso ser leve. Comigo funciona. Aí vem o zoom, Martin. Eu adoro zoom. E é hora da diversão. Ó, boa glória! Só pode esquecer Gabriel. Ai, que dia é hoje. É sexta-feira, dia de escola. É, é dia de escola. Hum, vamos, vamos nessa. Só mais 10 minutos. Não, não, não, não, não, não, não, não, vamos, vamos levantar, é mais uma linda manhã na grande maçã. Vamos lá. Não para mim. Eu vou dizer que eu tô dodói. O quê? Eu encontrei outra mancha marrom no meu ombro, tá bem aqui, viu? E aí, você viu? Tá bem aqui. meu mano isso é tudo da tua cabeça. Hum? <risos> Phil, acorda, seu macaco nojento. Eu vou ser leve. Levinho da Silva. Todo leve. Levíssimo. Como uma pluma. Senhoras e senhores. Crianças de todas as idades. Os zoológicos do Centrobras ah, têm o gatão. O que é o gatão? Nova York. Ah, Alex. O leão. Leão. É hora do show. Chega mais, pessoal! O grande show vai começar! Saca só a zebra zoando! É! É isso aí! Sorriam e acendem, rapazes. Sorriam e acendem. Kowalski, relatório. Estamos a 200 metros do esgoto principal. E a má notícia? Infelizmente, quebramos a última palma. Droga. Rico, vasculha o lixo. Precisamos de paz. E pega mais palitos de picolé. Eu não quero mais saber de desabamentos. E eu, capitão? Quero você como uma bonita e fofa recruta. Hoje vamos dar o fora daquilo. Isso não passa no Animal Planet. <risos> Acabou o show, pessoal. Vamos, Obrigado pela presença. Espero que tenham achado leve. Eu tô aqui a semana toda. Na verdade, vou ficar aqui a minha vida toda. 365 dias do ano, incluindo Natal, Páscoa, Carnaval e Ano Novo. E por gentileza, não castrem os seus bichinhos. E não esqueçam a gorjeta do táxi. Você, quadrúpede, speaks in e português. Eu speach, hein? Que continente é este? Manhattan. Sujou. Ainda estamos em Nova York. A abortar! Mergulha, mergulha, mergulha! Aí, oh, oh, oh, desmoke. Espera aí. Que que vocês estão fazendo? Cavando até a Antártica. Anta quem? Consegue guardar segredo, meu amigo monocromático? Já viu algum pinguim correndo solto por Nova York? É claro que não. Nosso lugar não é aqui, não é natural. Isso é uma conspiração totalmente bancada. Nós estamos indo para o espaço aberto da Antártica. Para a natureza. Natureza? E será que dá para ir lá? Parece o máximo. Aí, espera aí. Onde é que fica? Me diz onde fica. Você não viu nada. Certo? Sim, senhor. Ah, ah, ah, desculpe. Não, senhor. Eis tua última aparição do dia. Vem de Nova York. Olha o Leo. Mais! Demais mesmo! Palmas para todos vocês, hein? Obrigado! Opa! Obrigado! Uh, puxa! Obrigado! Vocês são muito gentis, muito gentis. Ah, cueca! Vão devagar para casa. Ó, oh, visitem o meu site. Com câmera 24 horas. Vão me ver a dormir. Cueca! <risos> Isso é que é vida. É bem aí. Ah, esquece. Marte, é o seu aniversário. Abre, abre logo. Que que é? Que que é? Abre. O que é? O que é? O que é? O que você ganhou? O que, que, você, ganhou? O que, que você ganhou? Que que você ganhou? Um termômetro. Valeu. Adorei, Melvin. Adorei. É, eu queria te dar algo profundo. Esse foi o meu primeiro termômetro retal. Que nojo! Vai, ah, vou sentir tudo, falta. Parabéns para tu que no o, lógico tem pinta de gorila e cheiro de, de macaco. <risos> que audácia! Ah, chega! Vocês estão me envergonhando. E a vocês também. Que papo é esse? A gente ensaiou a semana toda. Vamos lá. Faz um desejo docinho. E aí, o que você pediu? Não. Não posso contar. tá ah, qual é? Conta. Não, não, senhor. Contar da azar. Se você quer se azarar, eu posso até falar. Mas se não quer se arriscar... Ah, pelo amor que de, que de Deus, Deus Marty, quer contar pra gente? Na boa, o que que pode acontecer? Tá bem. Eu queria poderia ir pra natureza! Pra natureza? Eu não falei que dá bazar. Pra natureza? Você tá maluco? Essa é a pior ideia que eu já ouvi. É antigênico. Os pinguins estão indo. Por que eu não posso? Os pinguins são pancada. Qual é? Imagina poder voltar para a selva, de volta às raízes, ar fresco, espaço aberto. Ué, ouvi dizer que tem espaço aberto em Connecticut. Connecticut? O que você tem que fazer é ir à estação central e pegar o trem do norte para o norte. Então, digamos que você pegasse o trem. Só na teoria. Marty, o que que há? O que que Connecticut pode oferecer? essa da vaca louca? Obrigado, Melman. Não, não, é sério. eu só quero... Isso aqui não tem na natureza. Mas, isso mas, é um mas, tipo mas, de comida mas, altamente mas, refinada que você mas... não encontra na natureza. Você nunca pensou que a vida pode ser mais do que comer bife, Alex? Ele não quis dizer isso, querido. Não, não, não. Mas vocês não ficam chateados de não saberem como é a vida do lado de fora desse zoológico? Uh -uh. Não. não. Olha, seguinte. A gente só tá levando uma conversa. Hum, você tá com... Você tá todo babado aí na cara. Hum. Valeu, gente. Valeu pela festa. Foi demais. Sério. O que que deu nele? Acho que você devia falar com ele, Alex. Vê se levanta o astral do rapaz. Ei! Eu já tenho um globo de vidro. Não dá para melhorar. Alex. Eu já sei no que isso vai dar. Ah, já quero, Tati. Eu acho que eu vou... Vai lá. Ele é seu melhor amigo. Tá legal, tá legal. Eu vou lá. Boa noite, Marty. Boa noite, glória Ei, que dia. Rapaz, é sério mesmo. Eu tô te dizendo, não dá para ficar melhor do que isso, sabia? Uh! Acabou de ficar. Tem até estrela no céu. Na natureza não dá para ver uma estrela assim. Helicóptero. Marty, amigo, escuta. Todo mundo às vezes acha que a grama do vizinho é mais verde. Alex. Olha para mim. Eu já estou com 10 anos, é metade da minha vida. E eu nem sei se eu sou preto com listra branca ou... branco com listra preta. Marty, eu tô pensando numa canção. Alex, por favor, agora não. Sim, senhor, e é uma canção maravilhosa. Eu acho até que você conhece. Tanto. Para. Ah, não. ah não. não, não, não, não, não, para com isso. Para com essa música. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Eu nem te conheço. I'm Você conhece a letra? Duas palavrinhas. New York, New, New York. Pô, cara, você pouco tá dormindo. Não está do mundo, piano todo. Eu vou é te mandar para Saturno, ouviu? Você e quem mais, ou do pijama? Se se meter com ele, tá se metendo comigo, Howard. Ouviu? <risos> tá, ah, seu resmungão. Fazemos uma bela dupla, eu e você? Com certeza. Sem dúvida. Então, o que que você vai fazer? Você vai sair correndo sozinho pela natureza? Não. bom Eu e você. Vamos. O quê? Pra natureza. Vamos. Você e eu juntos. É só seguir direto pela quinta avenida até a estação central. A gente pega o trem e vai pro norte. A gente volta de manhã, ninguém vai ficar sabendo. Ah, tá brincando? Não tá? <risos> é... <risos> Tô brincando, é claro que eu tô brincando. Fala sério, a gente pegar um trem. Puxa. Ai, não faça isso, tu me deixou preocupado. Ah, tá. Eu acho que eu vou capotar. né eu também. Tenho que descansar a voz para amanhã. É o dia da terceira idade, eu tenho que rugir bem alto. Dar um susto nele sabe como é? Boa noite, Alexinho. Ah... Ah, esqueceram de desligar o som ambiente de novo. Tudo bem, deixa comigo. Pronto, resolvido. Ah, bem, meu. Vem cá, meu bem. Oh, meu filézinho. Meu filé mignon com gordura em volta. Eu gosto. Eu gosto de gordura no filé. Meu bife gostoso e suculento. Você Alex. é uma rara iguaria. Alex! <risos> Alex! <risos> Alex. Que, que... Você... Você acha pro dedo? Ah. O que, que foi, meu mano Tudo bem, tudo bem. Oh, sabe que eu tenho aquela infecção na bexiga e eu tenho que levantar a cada duas horas, né? Bom, eu levantei para fazer xixi e olhei na direção do Morty, coisa que eu não costumo fazer. Eu não sei por que eu olhei dessa vez, então eu olhei para ele e aí... que foi, Melman? O que que houve? É o Morty. Ele sumiu. Sumiu? Ai! Como assim sumiu? Há quanto tempo ele vem trabalhando nisso? Morty! Morty! mano não viaja. Morty! Morty! Morto! Morto! Isso não faz sentido. Para onde ele foi? O que é que Fala sério. Ah, não! Mas o que que a gente vai fazer? A gente precisa, a gente tem que, a gente tem que, a gente precisa chamar alguém. Alô? Animais desaparecidos. E rápido! Temos uma zebra desaparecida, talvez indo para Connecticut. Vamos precisar. Alô? Alô? Espera aí. Não podemos chamar os homens. Eles vão ficar umas feras. Com certeza vão transferir o mate. Não se cospe no prato em que se come. Com certeza. Temos que ir atrás dele. Ir atrás dele? Ele não tá raciocinando. Temos que impedir que ele cometa o maior erro da vida. Ele deve estar lá fora, perdido. Confuso. Com frio. Ah, tadinho. Então... vamos Acho melhor onde um de nós ficar aqui, caso ele volte. Ah, não, nem pensar. Isso é uma força-tarefa. Todo mundo tem que junto Qual é o caminho mais rápido para a estação central? Uh, você tem que pegar a Lexington. Melba! <risos> tá bom. Nós nós temos que pegar a Lexington. E a Park Avenue? Não, é mão dupla e tem muito sinal. Tem uma palestra sobre a anarquia social do Lincoln Center. É claro que nós vamos jogar caca neles. tem certeza de que é o caminho mais rápido para a estação central? Eu sei lá, foi o Melman que disse. Oh, oh pessoal, esse quarto tem umas pias demais para se lavar. E olha só, drops de graça. Isto não é um passeio, Melman. É uma missão urgente para impedir que o áudio destrua a própria vida. E aí, cadê o trem? Ah, aí vem eles. O que o Marty te disse? Eu pedi para falar com ele. Eu falei, eu falei, eu não entendo. E ele disse, vamos. Aí eu disse, você tá louco? E ele disse, eu tenho 10 anos. E que ele era preto, com listras bragas e... Olha só, você tem que seguir direto pela rua 42. Uh -huh. Até os teatros da Broadway. Está bem. Se chegar nas Nações Unidas, você andou demais. Tá. Obrigado, policial. Ei, espere um sinal. Um animal. Disse uma zebra? é isso aí mesmo, uma zebra. Eu não entendi. Na minha frente. Posso tirar Negativo. Então vou precisar de reforços. Os perdendo de novo. Então, vamos nessa. Ele falou estação central ou será que foi ponto final? Que? Estou na estação central. É uma estação e é central. leve aí, madame. Gatinho malvado. Trem para Conexcut, partiu. Caraca, mané, eu perdi o Expresso. Eu tô achando que agora eu vou ter que pegar o trem para a Peguei ele! Peguei ele! Ele pegou! Ele pegou ele! Ele, ele pegou, pegou! Ele pegou! Ele pegou! uma coisinha pra você? Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! tendo aqui. Pô, ah, que, ah, que a gente achou você preocupada com você. Ah. Tudo bem? Tô legal, tô legal. Olha pra mim, tô legal. Você tá legal? Ah, ele tá legal. Ah, que ótimo. Vocês ouviram só o Marte tá legal. Que bom saber, né? Porque eu tava pensando aqui comigo Como você pode fazer isso com a gente, bate Pensei que a gente fosse teu amigo. Qual problema? Eu ia voltar de manhã. Você nunca mais faça isso, entendeu? Escuta, mocinho. Gente, sabe, o não... tempo tá passando. Oh, Melman, você não quebrou sabe, o relógio. Nunca mais faça isso. Nunca mais. Nunca Vem... mais faça isso. Vem cá, puxa, puxa. É. Deturaram a gente, rapazes. Cara de bonzinho, rapazes. Cara de bonzinho. Se tiver caca, joga agora. Hein? São zomi. Boa noite, policiais. Não, não, não. Não fala nada, tá? Você é péssimo em juntar as palavras e dizer alguma coisa que preste. Então você... Oi, como vão? É, pois é, tá tudo tranquilo aqui. Só só um probleminha, bobagem, é uma questão interna. Coisa nossa. Inclusive, meu amigo ficou um pouquinho maluco. Acontece com todo mundo, né você sabe como é a cidade grande. Ele pirou um pouquinho na batatinha. Ai, não fala aí que eu pirei, não. É o um Codotiça. Tira ela, tira ela daqui, tira ela daqui. Ah, um tempo. Oh, oh. A gente vai levar o nosso amigo para casa e, e esquecer isso tudo, tá? Tá, ah, ninguém morreu, eu, não é. Oh, não, não, não, não, espera, tá tudo bem. Ei, sou eu, Alex, o Leão do Zoo. Que que deu neles? Eu, hein? Ai! Ai! Gente, uff! Uh. Eu não tô no meu normal, não. Eu devo estar esquisito, né Ah, oi. Oh, oh, oh. Eu amo vocês. Eu amo tanto vocês. Who can take a sunrise? Who can take a sunrise? Sprinkle it with you. Sprinkle it with you. The Candyman. The candy man. Oh, The Candyman. The Candyman. The candy E ontem, na noite desta consagração, eu e sempre que os protetores dos animais têm defendido há vários anos que os animais não devem ser mantidos em cativeiro. Agora eles serão enviados de volta ao seu habitat natural, onde poderão viver a liberdade que tanto desejam. Ai. Ei, dá uma ajuda. Ele é coisa. Ai! Ai, caramba. Marty? É, sou eu, colega. Ai, Marty, você tá aqui? Que que tá rolando? Você tá legal? Isso tá esquisito, Marty. Alex, Marty, são vocês? Glória, você também tá aqui? Eu adorei ouvir a sua linda voz. Que que tá rolando? Estamos em cachorros. Ah, oh, não. Ai ai. Dormir me dá um sono... Melman? Melman? É o mano Você tá hein? legal? Ah, é, eu tô legal. Eu costumo cochilar quando eu passo ressonância. Melman, isso aqui não é uma ressonância. Tomografia? Não, não é tomografia, é uma transferência. Transferência de zoológico. Transferência de zoológico? Ah, não. Ah, não. Não, não, não, podem me transferir. Eu tenho uma consulta com o doutor Goldberg às 5 horas Mamãe. e ele tem que me dar algumas Mamãe. receitas. Mamãe. E Fica nenhum calmo. outro zoológico pode pagar Mamãe. o meu plano Relaxa. de saúde. Olha aqui, Fica eu frio. não vou para um hospital público, tá bom? Fica frio, Melman. Relaxa, vai dar tudo certo. A gente vai ficar numa nice. Não, Marty, a gente não vai ficar numa nice. Por causa de você, nós estamos fritos. Por minha causa? Eu não tô entendendo por que é minha culpa. Ah, você tá brincando, né, Marty? Escuta, você deixou os homens umas feras. Cuspiu no prato, Marty, cuspiu no prato. Eu não sei quem eu sou, eu não sei quem eu sou, eu tenho que me encontrar na natureza. o que que há? Eu não pedi para vocês virem atrás de mim. Pedi. Isso é verdade. O quê? Eu falei que a gente devia ficar no zoológico, mas vocês. Não, cala sua boca. Para início de conversa foi você Alex, que trouxe a ideia para ele. Não mete o meu manuscrito, por favor. Obrigado, Glória. E depois, Ana, que a culpa não é minha se fomos transferidos. Melman, que é? Alguém tá sentindo náusea? Eu tô com náusea. Melman, você sempre tá com náusea. Relatório. É um código antigo, capitão. Eu não sei decifrar. Hum, você, mamífera superior. Hum? Você sabe ler? Ah, não. Mas o fio sabe. Phil... Eu... Hum, hum. viu pro... Quênia. Reserva ambiental. África. África? Não vai rolar. Rico! Hum! <risos> O seu povo amava você é porque isso. o seu povo não conhecia você de verdade. Olha, não me façam, em cima que eu vou dar um catiripapa em vocês dois. E eu que pensei que conhecesse vocês. Já sei mais. Aqueles bichos pretos, moraga, 1.08. Você não é nada. Para, para, para. para ah, não tem nada. Situação. Não é boa, capitão. Eu não conheço os códigos. Não quero desculpas, ah. quero resultados. Navegação. Tudo bem. Me deixa pensar. <risos> e cala a boca dele. <risos> Consegui! Vamos virar essa lata velha. <fim> Ai, não! Glória! não Marky! Alex! Alex! Marky! Alex! Marky! Não! Espera aí! Volta Marky! Não vá! Melma Gloria, Marta Melma, Marta Melma, Marta Melma, Tia Kelly, ah! Bo Geraldo, ai... Oh, oh. Oh. Ah, ah, ah, ah, ah. Tem alguém aí? Me tira desse troço! Alô? Me tira logo desse troço! Alô? Oi? Tem alguém aí? Melman! Alex? Ah, é você? Melman, ah, oh, eu oh, ajudo você! Oh, Aguenta, oh, filme! Pera aí que oh, oh, eu já te ajudo! Oh.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 É a Glória! Glória! Glória! A festa acabou. Vaza! Glória! Alex! <risos> Uou! Marty! Marty! Esquerda, esquerda, esquerda. Não, não, a sua esquerda, a sua, a sua. A sua. Aqui tá legal. Pô, oh, trouxe nenhum trocado aqui agora. Eu pago vocês depois, falou? <risos> pra vocês também. Morty! Morty! Alex! Boa! Eu vou Pera te matar. Aí. Volta aqui. Não pode me voltar aqui. Se continuar correndo, eu vou te matar. Volta. Olha para ah. nós. Todo mundo aqui são os que salvos. É? A gente tá aqui. <risos> Onde é exatamente aqui? Califórnia? Califórnia? Praias de areia branca, ambiente natural hábilmente simulado e prisões abertas. Esse é o zoológico da Califórnia. Uh, com pedras de mentira. Nossa, parece de verdade. Califórnia? O que pode ser pior do que a Califórnia? Na boa, esse lugar tá arrebentando. Aí, eu podia ficar aqui. Eu podia ficar aqui. Vou te matar, Martin! Vou te estrangular, sei, depois te encerrar, te desenterrar, sai, te clonar e matar todos os teus clones! Não e aí, nunca não. mais vou falar contigo! Se liga! Vamos procurar os homens, fazer um check-in no Zoom e dar um jeito nessa bagunça! Ah, legal! Que ótimo! Califórnia! Agora eu vou ter que competir com aqueles com aqueles, com aqueles aqueles golfinhos bonitinhos! Não dá para superar! Não dá! Tô arruinado! Já era! Tô fora do mercado! A culpa é sua, Matt. Tu acabou comigo. Fala sério. Tu acha mesmo que eu planejei isso tudo? Que eu fiz de propósito? Quer que eu peça desculpa? É isso que tu quer? Tá legal. Dei... Ele fez para mim. mate olha, você tem que ser mais compreensivo. Shhh. Queixi nada. Ouviram isso? Vocês ouviram isso? Agora eu ouvi. Onde tem música, tem gente. Vamos direto para Mandaju. Mudinha ter uma calçada. É, que coisa caída. Deve eu chamar isso aqui de Zool da Esporza. Primeiro eles mostram essa imensalha aberta para os bichos correrem livres. Daqui a pouco, botam dois braços na sua cabeça e todo mundo fica dizendo paz e amor. Eu podia criar raízes aqui. Por aqui, galera. Ai! Ah, ah, ah! ah! ah! ah! ah! Uau! Olha, Vamos causar uma boa impressão nos homens. Todos sorrindo, agindo naturalmente é o melhor que tu consegue, Melman? Eu não tô sorrindo, são gases. Ok, melhora a cara e segura a onda. Caraca, Mané! Não é gente, é bicho. Bichos da Califórnia, Glória. Isso tá parecendo uma rave. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, mexendo! Muito! muito. Eu me remexo muito, eu me... Eu me remexo muito, eu me remexo muito, mexendo, muito. muito! Eu me remexo muito, tu se remexe muito, ele remexe muito, mexendo, muito! muito. Aí garotas do mundo todo, o Rei Júlio original tá na área e tá bombando! Eu adoro todas as garotas que gostam de mexer com o corpo! Quando vocês mexerem o corpo, sejam graciosas, meias e sexy! Tá legal? Gente, o que, que é isso? Eu já contei 26 violações à saúde pública. Adorei a Califórnia, essa rave tá bombando! 27! Bonito! Tá tudo em cima, tá tudo em cima, tá com tudo em cima, tá tudo em cima, tá tudo em cima. Por que eu não trouxe um lanchinho? aí cadê o Alex? Fique louco com ele, ele tava atrás da gente, ele não tava atrás da gente? Não sei onde ele tá, mas tá perdendo uma pestança. As as forças! Gostei dessa. Ai! Ai! Ai! Oi, que legal. Ai, com força. Força, como bem. Bem. O Deus tenha já, Valeu mesmo, hein, pessoal. Obrigado por esperar. Fico agradecido. <risos> Opa, oi, a gente acabou de chegar de Nova York e está procurando seu supervisor. É que a gente ficou sentado lá na praia horas e ninguém se dignou a aparecer. Eu não sei como é o sistema aqui, eu não sei como as coisas funcionam aqui, mas obviamente alguém pisou feio na bola, o que não tá legal. Então se vocês pudessem dizer onde é que ficar a administração, eu vou, é... Aí, parceiro! Uau! Uhum! Uhum! Agora, tira essa lenda das minhas costas! Maurício, vai, tira, você vai, tira, viu vai, isso? Ele espantou vai, as poças. Vai, Glória! Bate, bate, bate! Ei, Julia, o que são eles? Eles são o quê? Eles são alienígenas alienígenas, selvagens, do futuro selvagem. Vieram nos matar, tomar nossas mulheres e meter as Levanta a morte. Não fica perto dos pés do rei, tá bom? Shhh. Shhh. Estamos escondidos. Silêncio todos, inclusive eu. Shhh. Quem fez esse barulho? Ah, fui eu de novo. Para! Vai, vai mata! Chega! Ai. Chega! Fica! Acho que ela... Me matou. Matou, sim. Ainda tá em mim, né? Bordei a aranha. Tudo bem, ela já era. São selvagens. Hoje vamos morrer. Os pés. Eu falei. Falei para vocês. Falei para todo mundo. Eu não falei dos meus pés. Ele estava falando com você dos pés. aí Eu tenho um plano. É mesmo? Acabei de pensar num teste perfeito para ver se eles são assassinos selvagens. Beleza! Deixa isso comigo! Alex, cuida disso! Martin não faz nada! E aí? Oh, caramba! Oh. Oh, desculpe! Ah, uh, Alex, o que, que não, você fez? Não, não, fez? não, não, chora não! Para! Tá tudo bem! Tudo bem! Eu sou só um leão bobinho! Vou fazer bobeirinha! Ah! Ó, Ah, Alex, ah, viu vossinho, só? Esse leão malvado assustou você. não Assustou. Ele é um gatinho muito malvado, não é? Vem cá. Mãe te protege. Ah, eles só. são tão fofinhos você de longe. Você um docinho. Ah, Dá vontade de, de, mergulhar de mergulhar ali no meu café. Eles são só um bando de bocós. Eu não sei. Tem alguma coisa muito suspeita naquele ali, com o penteado esquisito. Bobagem, Maurício. Vamos, pessoal. Vamos conhecer os bocós. Apresentando Sua Alteza Real, nosso ilustre Rei Julian III, autoproclamado Senhor dos Lêmures, etc, etc. Viva todo mundo. Ele tem estilo. Ele é o quê? Rei dos porquinhos da Índia? Acho que ele é um esquilo. Bem-vindos, gigantes bocos. Desfrutem de todo o meu esplendor. Esquilo, pode crer. É, esquilo. Agradecemos com enorme gratidão terem expulsado as forças. acho quem? As forças, elas sempre incomodam a gente, invadindo o terreno, atrapalhando nossas festas, arrancando nossos membros. É, parece legal. A gente a gente só quer saber onde estão os homens. Se vocês pudessem... Ah, Caramba, que dentes enormes você tem. Nossa, que vergonha, Maurício. Não vê que acaba de insultar os bocós? <risos> Digam-me agora, quem sois vós? Eu sou o Alex. O Alex. E essa é a glória, o Marty e o Melman. E de onde vocês gigantes vêm? Hum? Nós somos de Nova York e... Gigantes de Nova York! Esse pessoal do osso da Cruzando membros da mesma família, vamos perguntar para esses tapados, onde é que estão os homens? Com licença, nós tapados temos os homens sim. Não! Ah, você que lá tem os, os homens. Ah, bom, maravilha. Ótimo. Legal. Lá em cima. Os homens não são máximo. Bem na deles. Oh, puxa. Vocês não têm, por acaso, um vivo? É, não. É só mortos. Também, se tivesse muito homem vivo por aqui, esse lugar não ia se chamar natureza. Não é, não? Natureza? <risos> oh, oh, oh, oh, oh. Dá um tempo aí, o oh, do Peolho. Natureza, tipo morando numa cabana de palha e limpando o traseiro com folha de bananeira? Quem limpa? Sujou. Sujou! Sujou, pessoal! Sujou! Podia me dar licença um minutinho? Não! Não! Me tira daqui! A gente tem que sair daqui! Oh, socorro! O que você tá fazendo? de volta York! Eu de volta a Nova Eu sei que eu tenho pouca chance mas eu preciso tentar. Você não sabe nada Eu disse que tinha poucas chances. Ah! A natureza está me cercando. Tira, me ah! tem que enxergar. Ah! Eu não consigo. Ah! Eu posso ver. Ah! Tudo bem. Com certeza foi um mal entendido. Tenho certeza que os homens não levaram a gente aqui de propósito. Assim que perceberam o que aconteceu, vão voltar procurando por nós. É claro. Eu não sei a lei. Somos... Sabe de uma coisa? Eu acho que eles já estão até chegando. Bem, rapazes, o café da manhã vai ser sushi geladinho. Rico! Bom, já que estou destinado a morrer nesta ilha perdida, eu, Melman Mankiewicz, Gozando de plenas faculdades mentais, mas não físicas, reparto todos os meus bens igualmente entre vocês três. Oh. Desculpe, Alex. Maneiro! Uma latrina! Mandou bem, Melman. Encaramento externo. Não, não é uma latrina. É um túmulo. Você conseguiu acabar com o Melman, tá feliz? Ah, relaxa. Isso não é o fim. É um novo começo, Alex. Pode ser a melhor coisa que já aconteceu com a gente. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Não é a melhor coisa que aconteceu com a gente. É, você abusou do poder do pedido de aniversário e trouxe azar para todos nós. Por que, que você contou o seu pedido? Não era para ter feito isso. Pode parar. Eu não queria contar. Lembra? Vocês aí é que me obrigaram. É, tudo bem. E olha só, não é azar não, é muita sorte. Olha em volta, não tem cercas, não tem horários. Esse lugar é show de bola. A gente nasce... Tudo bem, tudo bem, para mim já chega. Esse é o seu lado da ilha. E esse é o meu lado da ilha. Esse é o lado ruim, onde você pode ficar pulando, feito uma mula sem cabeça e fazer o que te der na telha o dia inteiro. E esse esse é o lado bom da ilha, para aqueles que amam Nova York e querem ir para casa. Qual é? Não, não, sai, sai, passa, sai. Ah, Ai, meninos, que feio. Afasta. Beleza. Podem ficar com o lado de vocês, que eu fico com o meu. Se precisarem de mim, eu vou estar aqui. No lado divertido da ilha! Me divertindo pra caramba! Ah, é divertido! Aqui é que é divertido! É onde a gente vai se divertir tentando sobreviver até chegar em casa! Uh! Adorei esse lado! Esse lado é demais! O seu lado não presta! Você tá do lado caído dessa vala! Maneiro! O que que a gente faz agora? Não se preocupe, Melman. Eu tenho um plano para salvar a gente. Tô louco para ver a cara do Marte quando ele vir isto. Olha só para ele. Perdidinho, sem a gente. Cala a boca, Nova. Tô de pé aqui há quatro horas, cara. Quanto tempo vou ter que manter essa pose? Ela está bonita! Eu aposto que qualquer barco a um milhão de quilômetros daqui consegue ver essa belezinha. Quando chegar o momento, acenderemos a Chama da Liberdade e seremos salvos deste terrível pesadelo. O que acha? Bem legal, né E a Chama da Liberdade, Melva? Ótimo. Baraçada. Eu ouvi. Ah, por que não pedimos emprestado o Fogo do Morte? Por que fogo selvagem? Não vamos usar fogo selvagem na Estátula da Liberdade. Esfrega isso aí, Melba! Eu estava esfregando, mas eu não aguento mais. Isso não tá dando certo. Eu não aguento mais isso. Fogo! Fogo! Fogo! Fogo! Gente! Fogo! Fogo! Ai, não! Não! Não! Não! não. A gente pode ir para o lado divertido, agora? Todo mundo calma. Vamos, senta todo mundo. Isso, todo mundo, por favor. Fiquem calmos. Salte o rabo dele. Senta todo mundo. Repare aqueles dois ali, por favor. Você aqui você ali. Todo mundo... Aperta os cintos. Todo mundo calma, tá legal? Agora, apresentando Sua Alteza Real, o Ilustre e blá, blá, blá, blá. Vocês sabem, etc, etc. Viva todo mundo, tá bom? Agora, meu povo, todos temos curiosidades sobre os nossos convidados. Os gigantes de Nova York. Diga, Willie. Eu gosto deles. Eu gostei deles, eu gostei deles. Eu gostei primeiro, antes mesmo de conhecer. Eu gostei deles, ah, enfim, eles, Eu gostei logo de tá. saída. Você ou de comparado quanto eu gostei deles. Alamor, que tu é muito chato. <risos> então, há muito e muito tempo temos sido atacados e devorados pelas terríveis forças! As forças! As forças estão atacando! Ah! Ah! Ah! É um livro de receitas! Como servir lêbores! Por legumes. favor, por favor, Maurício! Fiquem quietos! Parem com isso! Eles não estão atacando neste momento! Então, meu plano genial é este! Vamos fazer os gigantes de Nova York se tornarem nossos amigos e ficarem por perto! Então, com o senhor Alex protegendo a gente, estaremos seguros e não teremos mais que nos preocupar com as terríveis forças que nunca há mais. Eu tive a ideia, eu tive a ideia. É, eu. Não, meu... não, não, não, espera aí, pessoal. Espera aí, temos que pensar numa coisa. Olha, Será que alguém pensou em por que as fossas ficaram tão apavoradas com o senhor Alex? Talvez a gente também devesse ficar apavorado. E se o senhor Alex for ainda pior do que as fossas? Eu falo sério, gente. O sujeito me enche de tremeliques. Maldiz, você não levantou a mão. Portanto, seu terrível comentário será retirado dos registros. Mais alguém tem arrepio na espinha? Não. Ótimo. Então, cala a boca. Quando os gigantes de Nova York acordarem, vamos fazer com que acordem no paraíso. <risos> Quem quer bolinho Ana Maria? <risos> O Alex o mel a mãe e a Glória estão lá se divertindo cabe mais um no lado divertido não obrigado olha eu tava pensando se você tentasse pelo menos um pouquinho tenho certeza que ia se divertir Marty, tô cansado tô faminto eu só quero ir para casa você não quer experimentar pensa nisso? Sem você, o nosso lado não é tão divertido. Inferno. Eu sei. É um... Quem é? Um entregador de pizza. Quem você acha que é? Pois não? Posso ajudá-lo? Posso entrar no lado divertido? Como disse? Eu fui um grande idiota, Marty. Eu andei pensando no que você disse. Desculpe. Bem-vindo à Caça de praia Playa! Dá só uma olhada. Espera aí, espera aí, espera Limpa o pé. Natureza, tu natureza. Alex, me caça esse caça. Impressionante. Aqui, um drink por conta da casa. Isso é água do mar. Não é para engolir. É só temporário até a água vir pelo cano. aí vocês estão com fome, né? O que vocês acham de umas delícias da natureza? E aí, rola um rango? Do lado divertido, o melhor. Churrasquinho de alga marinha. Alga marinha? No espeto. Não reclama antes de provar. Cruful. Que bom, né? É obrigado. Até que um top legal, né? É, de repente, um limãozinho. Não, é ótimo, é muito bom, mas não dá para ficar melhor. É claro que dá. Saca só. Uau, olha só que lindo. Parece até bilhões e bilhões de helicópteros. Uma estrela cadente, faz o um pedido, rápido. Hum, uh, que tão um bife assim bem suculento? Sabe de uma coisa, Alex? Eu vou te arrumar um bife amanhã. Nem que me mate. Valeu, Martin. Ah, tá ficando tarde, eu acho que eu vou... Ah, oh, acho que eu vou capotar também. Bons sonhos, pessoal. O que você tá fazendo? 27, 28, 29, 30. Hum, 30. 30 pretas e 29 brancas. Então parece que você é preto com listras brancas. Problema resolvido. Boa noite. tá vendo, Maurício? O senhor Alex estava penteando seu amigo. É claro que é um animal carinhoso e gentil. Como pode ter arrepio na espinha com o Sr. Alex? Olha para ele. Ele é tão fofinho. E brudinho. Acho que ele não estava penteando ninguém, Julia para mim, ele estava mais. Era provando. Ah, tanto faz. Isso não importa. Eu não ligo. Logo, colocaremos meu maravilhoso plano em ação. Nós só precisamos esperar até que estejam em sono profundo. Quanto tempo vou ter que esperar aqui? o Alex acorde, senhor Alex. Vai pulando da caminha. Dorminho com senhor Alex. Acorda, Alex. Do chupa dedo? Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! O <touco> que está fazendo? Pronto! Alto que é para ouvir. É isso? O que fez com Não tenho medo, gigantes bocós. Enquanto dormiam, apenas levamos vocês para o nosso cantinho do céu. Bem-vindos a Madagascar! Como a de mascar? O quê? Não, não, é Madagascar, tá? Marty! É, é, é igual, igualzinho a mural do zoo! Ah, não é não, querido. Isso aqui é de verdade. Vejam só. Coisa linda, cheia de graça. É exatamente a paisagem que a gente vivia olhando, só que de verdade é como se fosse a versão real do seu melhor. Ai, que tá uma volta no parque? Vamos esquentar o sangue, fazer o pulmão respirar esse ar fresco. Quem é que tá comigo? Ah, não, não. Eu acho eu acho que não dá. Tá com você. Pera aí. Já começou? Ai. <risos> <Eu> te peguei. <risos> vem <Vai> cá, vem. <mãe. risos> tá com você. Isso. Tudo. Tudo bem, Marty? Tá comigo. Tá comigo. Tá comigo. Você venceu. Qual é, Alex? Uh, solta franga. Não. Eu não como há dois dias. O meu açúcar tá baixo. Eu, eu tô sem energia. Eu acho que esse não é o seu problema. para começar, é assim que se corre na natureza. Vai, Alex. Pensa fundo no pedal. Solta logo o seu leão interior. Então, quem é o gatão? Martinho, eu não acho que É você, ouviu? Vai, vai logo. Isso, agora aperta a água. Legal. Você é o gato. Você é o gato, é Você é o gato, é é o gato, é é o gato. Que é o gato? céu Viu, Maurício? O Alex agora é nosso amigo e as forças não vão aparecer. Parece que o meu plano está funcionando de um jeito muito... Oh! Tipo assim, funcionando. Alex, eu que experimentar isso. Oh! Eu me simbote. Me sinto um rei de novo. Rei? Hey. É, devia ver o número dele. Vai, Alex. Por que não mostra seu número? Oh, não, não, eu acho que eu não seria capaz de tudo bem. Senhoras e senhores, primatas de todas as idades, a natureza, a natureza orgulhosamente, orgulhosamente apresenta o rei Alex, o, o leão. leão. E me demora. Ele um rei? Cadê a coroa, então? Eu tenho uma coroa, uma bem bonita também. E tá aqui, na minha cabeça. Olha só ela. Tá na minha cabeça, né? Dá um rugido, dá um rugido. Puxa, eu nunca tinha ouvido você rugir assim. É, selvageria, vai... Ciência. Você tá mordendo a minha bunda. Por não? Ah, tá assim. Cala a que, que você bebê. Eu a minha bunda. Não, não mordi não. Mordi? Acho que mordeu. Ele mordeu a minha bunda. O que que deu em você? É, eu, eu, eu, eu Por que me mordeu? Aí na boa, é porque tu é o jantar dele. Que? Como é que é? Que besteira. Olha, olha, Maurício, o que é mais simples mordida nas nádegas entre amigos. Vai, dar uma mordidinha. A festa acabou, Júlio. Seu plano brilhante fracassou. Que história é essa de plano? Seu amigo aqui é o que chamamos de uma super de caçar e comer. E ele come cara. Ou seja, você. Que é isso? Tá bom, Maurício. Eu admito, tá? Meu plano fracassou. Tá tudo perdido. Estamos amaldiçoados. As fossas vão voltar e comer a gente com a boca. Porque somos todos carne. Eu sou carne. Eu, eu, eu. O senhor eu... Alex não pode ficar aqui. O lugar dele é com os da sua espécie. No lado da ilha das fossas. Pelo poder concedido a mim, pela lei da selva. Blá, blá, blá, blá, blá, blá. Vai embora. Fala sério, Alex. Você acha que eu pareço um bife? Aham. Viu? Eu disse que eu não parecia. Peraí, peraí. É ruim, hein? <risos> <risos> Ih, ele surtou geral. Salve-se quem puder! Marty, corre! <risos> Foi bem no alvo. Belo tiro, Mauriz. Obrigado. Morte. Eu sinto muito, Morte. O que que deu em mim? Ai não. O que foi que eu fiz? É verdade. Eu sou um monstro. Eu tenho que sair daqui. I see trees of green, poof, poof. I see them blue, flying you and I'm into myself. what a wonderful world. Oh. Ah! Oh! I see skies of blue ah! And clouds of white The bright blessed day The sacred night And I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends on children's, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear famous cries. like much more and I never knew and I think to myself what a wonderful world again yes, I think to myself what a wonderful O que foi que eu fiz? Isso é um pesadelo. É tudo minha culpa. Agora, por minha culpa, perdemos o Alex. E o que que, que a gente vai fazer? Vamos arranjar um jeito de ajudá-lo. É isso que vai ser. Ah, tudo bem. Vamos! Nós somos de Nova York, não somos? É. Somos durões. Temos garra. É. Somos adaptáveis. É. E não vamos ficar parados como um bando de Melmans. Mas é claro que não. Ô, oh, oh, oh, Gloria. Não fui eu. Tá legal? Foi o barco. O barco? O barco? O barco voltou para pegar a gente. A gente tem que sinalizar. Olha lá! Oh, aqui. Oh, aqui! Aqui! Aqui! Oh, aqui. Oh, aqui. Aqui. Oh, aqui, gente! Aqui. Não, Vem cá! Eu... Me ah, levanta, ah, anda! Ah, aí, me levanta! Ah, eu... Isso, aqui, a a gente... aqui, tá... aqui! Aqui! Espera, gente, espera! Aqui! Olha gente aqui, Você gente! Você não tem ideia de como aqui. isso Vem pra aqui, cá! Vem cá. pra cá! Olha! Ele está virando! Ele tá montando! Está montando! Vamos! Tá Ei, garoto! É, é isso aí, gente! Fiquem aí fazendo sinal que eu vou atrás do Alex. Oh, pera aí, volta! Você não pode ir atrás dele sozinho. Ah, que isso. Eu conheço o Alex. Quando souber que vieram buscar a gente, ele sai dessa roubada. Os homens estão vindo. Eles podem ajudar. Lógico, Melman tem razão. Os homens vão saber o que fazer. Agora temos que sinalizar para o Barton. Agora tá bem melhor. Você? Ah, mas cadê os homens? A gente matou e comeu o fígado. Te peguei. É, brincadeirinha, os homens também. Vamos fazer um longo caminho para casa. Aí, eu conheço vocês. Cadê aquele leão pancada e o nosso amigo monocromático? O Marty? Ele tá bem... Onde é ele foi? Ele estava bem atrás de nós. Ah, ele foi atrás do Alex e ele vai acabar sendo morto. Rapazes, nosso amigo monocromático está em perigo. Parece que temos um trabalho a fazer. Diário de Porto, penetrado o ambiente hostil. Kowalski, vamos precisar conquistar a mente e o coração dos nativos. Rico, vamos precisar de equipamento tático especial. Vamos enfrentar um perigo extremo. É capaz do recruta não sobreviver. Alex, sai logo daí. O barco chegou. Podemos ir para casa. O barco voltou. Podemos sair daqui. A gente pode voltar para a civilização e tudo vai voltar a ser como era antes. Se afasta. Por favor. Eu sou um monstro. Alex, você não é um monstro. Você é meu amigo. Somos uma dupla. Eu e você, você se lembra? Eu não quero machucar você. Ai... Hum. Comida! Alex... Eu não vou sem você. Alex, eu lembrei de uma música, uma música maravilhosa. Tenho certeza que você conhece. Start spreading the news. I'm living today. We are a great big part of it. Para com isso, você sabe a letra. Duas palavrinhas. Por favor não me faz cantar isso sozinho não vai querer que eu cante isso sozinho vai uh, Alex onde vir aqui somos um cantinho uh, uh, Alex uh, uh, só uma uma ajudaira ah! São e com vocês, rapaz. Obrigado por não desistir de mim. Meu irmão, você quase me matou do coração. tu Não pode chegar assim sem avisar, não. Stop. Só porque você olhou. Me solta, me solta. Vamos sair daqui. Pessoal, colabora comigo, hein? Como eu disse, é hora do show. É, é minha! É minha presa! É. São todos é. meus! É o rei do terror! É, não me coma, senhor Leão! Pujam de mim! Selvageria! Além da compreensão! Eu, eu sou jovem demais, mas você um monstro! É um monstro! E você? Eu? Deu certo. Sou muito esperto. Uh! Eu sou demais. Vamos embora. tá na hora do robô. Eu sou um rei muito esperto. Sou super gênio. Sou o rei robô dos bichos macacos. Computar. Computar. E aí? Qual é o rango? Fecha os olhos. Por que eu tenho que fechar Vamos. os olhos? Vamos. Fecha mais. Sim, senhor. Não pode olhar. Tá legal. Fecha aí. Rico! Vem! Abrir escotilha! Ah. Disparar torpedo! Agora mastiga! Leva sério! Saboreia! Então? Bom! Bem legal, né? Tem sempre outra opção! <risos> Isso é melhor do que bife! Adorei! Adorei! O gatinho adorou o peixinho! Eu quero propor um brinde. Eu sei que às vezes ele maltrata a gente. <risos> Podem crer, eu sei. Mas esse gatão provou que seu coração é maior do que a sua barriga. Ao Alex! Ao Chega! Para! E aí, o que vocês acham? Vamos voltar para Nova York? Eu não sei, Martin. Isso aqui é o seu sonho, tem certeza que quer ir embora? Eu não ligo para onde a gente tá. Desde que a gente fique juntinho, pra mim não importa. Bom, nesse caso... Tá aí, Rico! Prepara 300x pra viagem! Sim, sim. Mas antes de partirem, eu tenho um pronunciamento pra fazer. Então cala a boca todo mundo, por favor. Obrigado. Depois de muita coisa de pensamento profundo dentro da minha cabeça... Eu decidi agradecer vocês por trazer paz ao nosso lar. E para você se sentir bem, eu vou te dar esse lindo presente de despedida. Não, não posso, é sério. Eu não posso aceitar sua coroa. Ah, tudo bem. Eu tenho uma coroa bem maior. Tem até um lagarto. Olha como se sacode. Vai, bichinho, vai. Tchau, dos piores. Obrigada por tudo, meu. Tá bom, adeuzinho. Arriveder. Tchauzinho. Bebê, bebê. Vai pela chuva, baby. Maurício, meu braço tá cansado. a cena para mim. Mais rápido, seu macaquinho levado. Olha só, quando a gente chega em Nova York, vai estar no meio do inverno. Então eu pensei, correr para quê? A gente podia fazer umas paradinhas no caminho. Tipo Paris. Uou! Você leu minha média? Eu prefiro a Espanha. É, correr com os touros. Que tal uh, Cuba, tem remédio? Grátis. Que tal? Hum? Quer saber até que eu ia gostar de voltar aqui outra vez. É, eu é, também. É, demais. É. Capitão, ah, ah, a gente não devia dizer que o barco tá sem gasolina? Não. Só sorriam e acenam, rapazes. Sorriam e acenam. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito. Aí garotas do mundo todo O rei original tá na área, gente Eu adoro todas as garotas que gostam de mexer com o corpo Quando vocês mexem o corpo, sejam graciosas, meigas e sexy Tá legal? Minha gatinha tem um corpo escultural Não precisa maquiagem, tem beleza original Tem um corpo escultural Não precisa maquiagem, tem beleza original Tá com tudo em cima, tá com tudo em cima Tá com tudo, tá com tudo, tá com tudo em cima Tá com tudo em cima, tá com tudo em cima Tá com tudo, tá com tudo, tá com tudo vem, vai no meu pique. Navega no oceano como o grande Titã disse vem. Vai, sem xilic. Navega no como o grande Titã vem, no no vem. Vai, sem chill. Navega no como grande Titã disse vem. Vai, Navega no como o grande Titã Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito.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 Não precisa maquiagem, tem beleza original Pega-te Tenho corpo escultural Não precisa maquiagem, tem beleza original Com rímel Quando a maquiagem me enlouquece Panqueque Quando a maquiagem me enlouquece Passo leque Quando a maquiagem me enlouquece Passo na boca Quando a maquiagem me enlouquece Que bonito Mexendo quadril Olhando para você o meu queixo caiu Já vi que você tá entrando no meu peak Navega no como o grande Titanic Que rostinho bonito Mexendo quadril Olhando para você o meu queixo caiu Já vi que você tá avançando sem chile Navega no oceano lá vai o Titanic WHO! Oh, FOI! Rou, oh, foi, rou, oh, foi, rou, oh, foi... muito Eu me remexo muito, eu me remexo muito Eu me remexo muito, remexo... muito Eu me remexo muito, ele remexe muito Ela remexe muito, nós remexemos muito Eles remexem muito, você remexe muito Três, dois...